Hej och välkomna till det sjätte avsnittet av Lieröna. Det var ju ett tag sedan vi har hunnit spela in ett specialavsnitt. Eller har publicerat ett specialavsnitt. Ja, för det var ju ett tag sedan vi spelade in det. Spelade in specialavsnittet, ja. Ja. Och vad handlade det om? Ja, vi var ju lite oensade hur vi, vi skulle publicera det, inte. Ja. Det handlade om NHL. Alltså, vi gjorde vår... Det här spelade vi in, jag tror det är gott. Högt räknat hade vissa lag spelat två matcher. Ja, ah, precis. När vi spelade in. Och då spelade vi in NHL Awards. Vilka vi trodde skulle vinna de olika priserna helt enkelt. Och en tippning också var det ju. Ja, en tippning av vilka som skulle vinna sen i kapp. Och det känns just nu som vi båda är dåliga tippar i alla fall. Mm, ja, men det är väl kul. Ja, man får ju bjuda på det. Ja, men precis. Men som sagt, de här specialerna kommer ju kommer komma lite då och då. Ska vi bara avsnöja vad vi har fler för specialavsnitt som ligger där. De är färdigredigerade så det bara pumpa ut. Mm. Ja, vi har ju ett med eh, tröjor. Det har vi. Vilka tröjor vi tycker är eh, fina och vilka vi tycker är mindre attraktiva. Och vilka som är... Nej. Ja, precis. Och det var även en historisk tröja med. ju. Ja, just det. Sen, har vi, eh, sen kan vi avse att vi ska spela in Att det blir mer än ett avsnitt som på ett eller annat sätt handlar om målvakter NHL Ja, det kommer bli det, det känns som jag ser nästan mer för emot ett sånt avsnitt Än det här vi ska prata om nu Varför då? Ja, men det, jag det gillar ju mer att, att prata om NHL-målvakten mm -hmm. Det är min grej Ja, det är det men, bara, men vi har väl ett till specialavsnitt, vad handlar det om? Kommer du <laughs> Men jag kommer inte ihåg det. Ja. Oh. Uh. Nej, jag kommer inte ihåg. Nej, så det blir en överraskning när vi släpper det. <laughs> Vänta nu. Jo, det kommer jag ihåg. Vi har ett specialavsnitt där, där vi diskuterar Seattle-laget. Ja, det var därför jag inte kommer ihåg det helt enkelt. Ja, exakt. Uh, för det förraktade Seattle redan innan. Redan innan start så föraktar du. Ja, det var kul eftersom jag var egen supporter då att jag. Det nya laget är svårt för. Ja. Men i detta avsnitt så ska vi inte diskutera detta så där det jättemycket. I alla fall inte sett det, för det har ju hänt en del saker i NHL nu. Det har ju gjort det. Det har ju spankats lite och här och var. Mm. Mark Babcocks till exempel från början var ju det för resultaten inte har gått så bra för Toronto. Nej, och det är väl ett lag som verkligen underpresterat den här sången? jag har. Jag ju så resultat för mitt fantasy-lag. Ja, för det märks ju för du har ju några Toronto-spelare där. Ja, Mitch Marner har ju då varit skadad länge. Han var tillbaka nu här om natten. Det, ja, och det, Men det roligaste är för att en annan som är med i vår liga har ju John Tavares. Ja. Och han är väl den som får flest poäng av. Så kan du ta runt de stjärnorna? Ja. Om man kollar till Fantasy. Vilket Men jag ju hårt irriterad. <laughs> Eftersom du har både Mitch Marner Mastur. Matthews Har du Riley också? Jag har många också. <laughs> och Andersen får vi inte glömma. Nej, du tar bort dem. Ja, det för medel också. Du uppar det för medel också. Men <clears throat> som var, McBebb Mac fick sparken för att resultaten går. Mm. För, att, för att de gick sämre. Sen kommer det upp saker lite hela tiden. Ja, men det kommer upp nya saker hela tiden. Och den som egentligen ligger mest det är väl egentligen mot Mitch Marner. Om du tar, vad handlade det, Mitch Marner? -episonen? Men det handlar om, nu vet jag inte exakt, men han var väl en väldigt ung spelare. Var väl, det var hans rookie-säsong. Det var hans här. rookie-säsong här för mig. Och då fick han. Jag tyckte han var dålig. Och då skulle han skriva en lista på de spelarna i laget, vilka han tyckte presterade bra och mindre bra ja Och sen så visade Bebchok de som hade presterat. De får alltså att längst ner på listan. Ja, men alltså För... tänkt in i den situationen så här: Du kommer till en klubb mm. Man vet det redan, så man vet ändå Vissa spelare vet ju ändå så här, att den här lilla killen kommer ta min plats. Mm. För man såg ju direkt att Mitch Marner är en bra spelare. Ja. Sen kanske han inte att jag har gjort så förtjänat av den löne summa, lönen han har just nu. Nej, inte än. <hör> men att tänkte att han ska ta ut. Och säga, och säga om vissa spelare Du var inte bra på den här träningen Kadri var en av dem Ja Så Kadri var en av dem Han lyft fram som att han mm. inte skötte sig Ja men som kanske behövde jobba med det mer ja. ja Kanske var en av lat. lata Jag vet ju inte exakt hur han angålade men Nej. Det var ju, alltså, Jag ser inte Kadri som lat dock Nej, men det var väl någonting kanske behövde jobba mer under matcherna. Alltså, presterade ja. kanske inte så bra. Alltså, nu är det här är ju jättesvårt att återberätta på ett sätt. Mitch har är... inte pratat så mycket om det här, vilket det kanske är förståeligt. För mm. jag hade inte velat, velat prata om det. Men när vi pratar om det här, för att... När man... nu kommer jag att referera till, liksom... USA är stort. Och det ska, känns... Ska en... in där, alltså. Nej, men jag menar... Det känns idrott <laughs> det är där. ju dock Toronto i Kanada, ju. Ja, men vi tar Nordamerika. ja. Jag, tänkte att de inte det där. jag vet att de inte visste det. Jag vet att Kanada, men man tänker ändå att så har någon, någon mm. där anledning. Det är inte så många dagar ändå som är från Kanada faktiskt. Vet du hur många? Är? Sex. Fler. Åtta. Jag tror det är sju. Mm. Jag vet inte. Sätt mig inte på podcasten. Tänk om det, är nu. det är jag som ska sätta dig på podcasten. Ja, du att jag kan inte svara Vi måste rulla ut det här sen. Men jag tänker just det här filosofin här. Det som man kollar till exempel på filmer som kommer från, alltså från Nordamerika som har sportredaterade då är det ju oftast en tränare som ska bryta ner någon. Ja, jo. Får förstår jag om du? jag har sett några sådana. Jag ser väldigt lite sportfilm. Ja. Och så tänkte att man... Ge ett exempel på någon film som kan vara så. Ja, men nej. Nu sätter du mig på det. Men jag tycker att det finns en sån som ja, men alltid Ja, antingen ska... är det ju liksom demontränare att... Ja. Nu vill Jag vet att du Marcus har mycket puck i dig mm. för, att jag, för att du inte ska förstå den så måste jag, för, mm. så måste jag bete mig som, som en idiot mot dig mm. Den delen har du, ju Eller de här som liksom lyckas få göra en försvenskning av det Eller så har du det laget mm. Ja men jag tror att Jag tror att de här äldre tränarna nu, vi kommer prata om tränare. De lever ju någonstans hur det var förr, om man kollar nu om vi jämför men med något be, annat, om vi jämför med man... i Sverige, ja. det är ju mer att det är ju relationerna, man bygger på relationsmässigt med individbaserat tränare. Ja, men det har man tänkt så om man då jämför med Sverige, jag som supporter för under Roger Rundberg är ju runt 45 plus ja. minus någonting, mm. Bert Robertsson är ju där omkring, ja. Håkan Åhund, Oskarshamn är väl 50. Ja hon Ja, men de är liksom där. Mm. Men här, Mike Bamcock och sån här för det, det är en viktig poäng, det du säger. Såklart är vi väldigt kritiska till deras agerande, mm. naturligtvis. Men <hör> först har jag ändå, man måste förstå, som du säger, var de kommer ifrån. Mm, precis. För jag menar, det är likadant med uppväxt, att, att och, om man har två föräldrar som knappt bryr sig om saker och mm. ting... Det, är inte ja, det ska ju inte förvåna om barnet blir ganska långt också också. Men vi, vi har ju också pratat om det. Man undrar ju också var, varför har ingen sagt någonting tidigare? Alltså detta är ändå saker. Vissa saker som vissa trender det ju, har ju hänt ganska långt tillbaka i tiden. Jo. Varför har ingen vågat säga från Nu vet vi inte om någon har vågat säga från under stunden. Eller är det att tränaren i det här fallet har så stor makt? Jag tror att de har jättestor makt. För jag lyssnade på, nu kommer vi prata lite fotboll. Jag lyssnade på i veckan en, en lång intervju med Svennis Eriksson, Sven Göran. Där han pratade om att han, när han var i Lazio, att han hade gått upp till, till ägarna och sagt antingen så gör ni, av, gör ni era av med mig eller med Beppe Signori. Så gjorde de sig av med Beppe Signori. Vad tycker du om det? Ginnar du Beppe förresten? Jag inte du är, ja, är det en hade. Det är ju en annan diskussion. Det, det I NHL tror jag med det är sådär att om vi tänker på faddet han har ju en saftig lön. Ja. Och det var ändå anmärkningsvärt när Toronto-världen in inne honom. Han hade ju varit i Detroit, mm. som då var ett topplag. Precis. Får det jättekontraktet. Och sen som tränare, när det får resultat fråga, jag tycker är helt ok. Men han kommer med meriter, det, får man ju det är det jag menar, alltså tränarmässigt. Man får utav sina lag går det inte att kritisera. Då en annan dagslång till exempel mm. och sådana här saker. Men som person kan ju vara en annan typ av människa än vad jag vill vara. Men det är ju också du skickade ju en länk till mig en intervju med Robin Lena ju, ja. som också gått ut och pratat lite om det här. Och han är ju inne på att alla människor får en andra chans med tanke på att vad han själv har genomlivit. Ja, Och det köper man ju. Rakt genom att alla borde ha en andra chans. Men han tog upp också något viktigt som vi har varit inne på lite här med hur normen såg ut förr. Alltså jo. vad var normen innan, förut? Och hur såg den ut när de väl började träna till exempel. Eller när de kom in i hockeyns värld. Det är ju det de har med sig ju. Nu säger ju dem, för det är ju ett antal Vi kommer gå igenom. Markberg har gått in till den enda tränarna som vi kommer gå igenom. Tyvärr har det funnits fler eller vad, mm. som har kommit upp. Men det som jag egentligen tänkte, för det är ju rimligt det Robin Lene sa i den intervjun och det som du upprepar nu. Mm. För att... Alltså, man, du blir ju uppväxt utifrån något sätt. Om du spelar hockey eller fotboll, vad som helst. Du har en tränare som gärna står och skriker och rapar. Ja Marcus, du, gör du inte bättre så, så hör du inget här att göra. Liksom förnedra dig så för att höra dig. Mm. Om du är uppväxt i en sån där du har bara sett den typen av tyrannare. Det är ju stor chans att du blir en sån idé. Ja, ja och för att du tror att det fungerar och, och tror att det är bra. Men det är, är ju det enda bra. du har sett. Och ja. så antagligen är det väl så, men... <clears throat> men sen är det också det som är lite envad, att många av de tyrannare som är nu, det är ju gubbar. det mm. är ju bara män naturligtvis. ja. Och, de har, och de, har, de, de har de är ganska gamla. Det kommer bli en generationsskifte snart. Jo, men det är det man tänker sig. Jag trodde att det skulle vara den där så här Patrick Roy tränade Colorado Avalanche, men det gick ju inte... Första säsongen gick det jättebra. Så gick det inte jättebra. Det är ganska kritiserad ju. Ja, förstå det ju den här coach eh, mm. priset vad det nu heter. Men... <laughs> Men det är väl, det är, jag tror egentligen det är det som behövs där i NHL. För det första det är det ju jättebra att det kommer fram att så här, i Sverige har ju Johan Ferencén har ju vittnat om att, i princip säger Johan Ferencén att, att när han spelade i Detroit att som jag tolkade att han, han ville inte spela för att Mike Bamcock var där. Nej men det måste ju få glädjen till den sporten, så alltså det... Det man ändå gör och se, vill göra det måste ju försvinna. Hur ja. orkar man ens ta sig upp ur sängen när man inte ens vill stötta på tränaren som tar ut laget? Liksom? Och då var ändå Johan en ganska tongivande person. Ja, och, och det hela utmedlingen jag har för det var att de undrar varför han spelade ganska... Men han fick väl en känga efter att han fått hjärnskakning och sånt där? Ja, varför han spelade ganska... loit Ja. Kan vi säga? Eller långt? Eller? I, i, i citattecken Ja. Ja men något sånt. Och det är också så här för, ja, men Jag hade inte vågat gå in i du jag heller. Om jag just hade haft en. Och, och med tanke på nu. Hur Johan Fenskling mår idag. Efter alla hjärnskakningar. Så är det väl bra att han. Mm. Men det är väl mycket att, att i amerikansk idrott, att Du ska inte visa dig. Så du, du, du, måste, du ska klara det här Och kraven är så enorma hela tiden Ja men det kan du också se en skillnad Om, om du tänker sol nu Och nol. Ja. Om en spelare i sol blir skadad Då kan man ju säga var skadan sitter Eller hur? Då kan man ju nog säga att det är en axel Eller det är en ja, Knä eller vad det nu är ja, jo, ofta men, så de. ja, men nol är ju antingen Lower eller upper body liksom Ja, jo, nu, nu när du säger så. det så... Liksom, det, det, det är den information man kan få, liksom. Det är lower eller upper body, oftast. Och i slutspel ska man bara spela på sprutor. Och... Ja, men precis. Ja. Där är väl Erik Karlsson, när han var i åtta, var där den sista säsongen, tror jag. Den näst sista säsongen de gick ja. så långt i slutspel, när han riktigt spelade på sin härl och Just det, men, men det, det är det som är en Men om vi återvänder till Mike Bamcock, där att som sagt, som tränare, det finns, finns ju inte mycket att Nej. klaga på. För där är han ju väldigt, väldigt vass. Men det är just det här med hur man beter sig helt enkelt. Ja, men på något sätt så måste ju... Och en sån mm. grej som med Mitch Marner, liksom, det kan ju... han Hade man sagt att det är fel personer så hade han ju kunnat bli riktigt, riktigt... Mm. Vad använder lite hur NHL kommer ta ställning nu? Alltså jag, jag vet inte riktigt, har de gått ut och sagt någonting i själva organisationen? Inte vad jag vet. Inte vad jag har läst. För någonstans så är det också viktigt att organisationen alltså NHL, går ut och ändå gör något form av statement. Om, om man tar in här på statement, om vi tar in här, Kagur har ju också ja mm. äh, Bill Peters var han heter. Mm. Han har ju fått sparken för det uppdragade sig att han hade det var ja. ett rasistiskt gentemot den spelaren. Ja. Eh, vilket också... Där, där tyckte jag ändå att Calgary skötte det väldigt bra. För att så fort den här spelaren... Jag har bort vad han heter. Mm, ja, men det var ju för... Att när han då. skrev ut det. Ja, för det här skedde några år mm. sedan. Fast då var det väl inte i Calgary. Nej, det var fram att vara AHL. Ja. Men i alla fall... då när, För Calgary gick ju liksom inte ut och direkt sa att... Det här är, det här är fake eller något. Utan han sa att... att vi är direkt bara att han är avstängd under, under utredningen. Mm. Ja, så som man ska göra det liksom. Ja, men det är bättre det än liksom på sociala medier. Det stämmer inte. Det. Men han fick ju sparken där mm. också. Men där tycker jag nästan det är en skill skillnad. På, jag uppskattar inte det, det Mark Bernkock gjorde heller. Men det är skinnad skillnad tycker jag att vara elak kontra att vara rasistisk. Ja men det är det ju. Och det är det jag menar som jag tror att Mike Bergkopp eventuellt kommer få något nytt än och jobb. Ja, det var det jag tänkte kolla med dig. om Men jag tror att det kommer bli svårt. Ja, ja, okej, ja. Sen om det är något lag som är jättedesperat och bara känner nu hittar vi på bara låt säga att Montreal skulle vara jättedesperat. Mm. Någonting måste hända. Vi, vi spankar till tränaren. Och Mike Bamcock finns tid. Säg att Mike Bamcock och Bill Peters är de enda som finns tillgängliga. Så kommer de ju ta Mike Bamcock, är jag är ganska övertygad om. Ja, det... är han Dels han för är... att han är en bättre tränare också, men... Han har ju tyngre meriter i alla fall. Ja. Men, <coughs> jo men för det med Bill Peters säger så att... fan han fick ju spöken och jag, jag har inte läst något uttalande som han... Jo, jag, jag har läst någonting när han har bett om ursäkt. ja. Han vann kan ändå förstå. Jag har fått för mig att jag, jag, det är ingen klocka att jag läste och han har om ursäkt och liksom förstå vad han har sagt och det men Men det är ju det som också är att som sagt, för du har ju med mig det antar jag, att det är skillnad på att vara elak och vara rasist. Ja, men det är det. För att, för det är ju också så att om man vänder på det, kan du det här är bara en konspiration. Det finns ju inte så många svarta spelare i NHL. Nej. Kan det vara en orsak att det är många som har mött rasism under... Det behöver ju naturligtvis inte vara att hockey är en dyr sport. Ja, nej men på något sätt om vi tänker nu, alltså i, om vi tänker i USA, där är ju hockeyn egentligen inte så stor. Det är tredje sporten brukar man ju säga. Tredje ja, fjärde. tredje fjärde. För där har det ändå amerikansk fotboll, Basketball. baseball och basket är ju större. Fotboll, nej. Ja, fotboll. Nej, det är Och... Men där har vi ändå sett, om vi går till baska till exempel, förr, alltså för 20-30 år sedan, om inte mer. Ja. Då var det ju nästan, om man tänker hudfärg, då var det inte så många svarta där heller än NBI. Nej. Men om du kollar en NBI idag... Jag ser det annat ut? Ja, det är likadant i amerikansk fotboll. Om du kollar på amerikansk fotbollslag idag, ja. då är ju majoriteten mörker i det. Och... Och på något sätt så är väl det en folksport och det visar väl ändå hur, alltså, hur befolkningen i USA ser ut generellt. Ja, sen ska ju säga att alltså, det behöver ju inte vara som NHL. Att, som sagt att, att det är så få mörkhyade per automatik per på rasism. Det är ju att säga för mycket. Nej ja, det är det. Men, men det, det finns ju säkert fall som har blivit avskräckta för att de har förhört mm. sådana saker. Mm. Ja men du kan, väl, du kan väl egentligen gå och kolla i jämfört med SHL, hur många mörker finns det SHL också alltså. ja det är ju inte jätte men, <skratt> men någonstans, för det är egentligen det där som jag tycker det är så intressant för att koppla då till det då med mm. det han sa, så här, ge andra chanser och det är också det man tänker att... det här med Bill Peters var ju för många, ganska många år sedan det är var det, det man tycker varför hände ingenting då Nej. varför sa ingenting från? men sen är det så lätt för dig och mig att sitta och säga vi, vi pratar i en podd och vi behöver mm. inte hanska, vi behöver inte ha en armmark bärmkock mm. i samma rum som en. Nej. då är det lätt att säga det men då kommer ju frågan igen. man kan ju ändra som person och ändra åsikter, det har man ju sett bevis på men det är ju säkert många. du och jag har gjort Ja, med och, och det hoppas man ju att båda de här ändå gör på olika sätt. Ja. Att de ändras till det bättre, att tänka mer på andra människor på ett helt annat sätt. Än vad än man har visat hit, liksom. Ja, och då undrar man ju lite om man ska ge dem en andra chans. Du menar både då, Barack och Peters? Alltså, på något sätt så Måste man väl ändå försöka i en andra chans? Det som jag hade tyckt... Vart bra... Det har säkert skett med att... Bill Peters får sitta i en intervju... Och prata om det här. Mm. Och då vill jag inte att han ska göra det. Det är många som har kallat det för Hockins MeToo. Det... Jag fattar vad de menar... Mm. Men jag tycker det blir ett löjligt begrepp. Man kan inte jämföra direkt det. Med en att... <laughs> Nej. Men just att han då får, för att man vill ju höra hans sida också, var, varför gjorde han det här? Mm. Det här låter ju jättedumt nu låter det ju som att man rindrar i allting. Det kan ju ha varit nu vet jag inte om det här var upprepade tillfällen det kan ju ha varit att han haft en riktigt, riktigt usid tid slängde ur sig, det bara farten. Mm. Egentligen spelar inte det så jättestor. Roll. Nej, det spelar ingen roll, alltså det är... det spel, Nej, men jag säger att man det skulle vara kul, att, eller kul, det skulle vara intressant att höra honom uttala sig om mm. det här. Om han skulle orka med, vi säga. För det är... Nu tänker jag han har gjort något hemskt. Ja. Men det blir också väldigt... Jag tänker på dagens samhälle också med det. allt som florerar. Alltså förr kunde du få lite hotbrev och sånt här. Ja. Men nu är det så mycket med sociala medier Man får liksom stänga ner i så fall. Om man skulle orka med den pressen Och gå ut och sitta så Och förklara sig Hade du orkat? Jag vet inte men jag hade Förhoppningsvis aldrig satt mig i en sån situation Nu säger jag förhoppningsvis Bara för att man aldrig kan ja, men Jag kan hitta någonting på dig <laughs> Nej men det är så klart att Det är ju Det är en hemsk situation som har blivit Men det är också det här För, för om vi tar den sista namnet som har florerats. Hur man Crawford mm. Och vad jag har förstått där Har det varit lite liknande som Mike Babcock, mm. Att de har betett sig som Sadister i princip mm. Mot spelarna mm. men, men, Det som men... smärtade där dock Var så att att Det gillar att man Vad heter mm. det, Crawford men Jag förstår inte För det känns ändå som att NHL-organisationerna och ledarstaben det är ändå ganska stor, många personer inblandade. Ja, det är ju inte bara en tränare. Nej det är det nog... jag menar vad är alla som har kunnat säga till, vad är de någonstans? Men det kan ju också säga så här, låt att du som målvakt? det vet vi inte men låt säger du som Så är du Mark det där du, du kan inte säga så till Nej det måste ju Adam Deadmarsh eller vem det kan ha varit liksom Mm vi vet ju inte vad som har hänt. Sen tror jag det är sådär att att eh, jag tror att tränare i de här klubbarna som vi i Toronto till exempel då Mike Bamcock eller Mark Crawford när han var i i Colorado. Det var väl i Vancouver också. För mig, att de klubbarna är så viktiga för de städerna. Ja. Och det blir ju som ett ansikte utåt där. Ja, men. Och har man med lite medvind om man blir uppskattad som och då man ifrågasätter. Det kan ju bli svårt. Det är ju som i Sverige också när man har sett. Mm. Att man har gått ut och liksom sagt. Jag upplevde det här. För att <laughs> varenda gång det är att man ska ifråga. Det, det är alltid. Alla uttalar sig anonymt. Och det måste man ju respektera. Att man uttalar sig anonymt. Ja, det finns ju en förklaring varför man gör det. För man vill inte bli utsatt. För det är det jag menar om. Om man då hittar på att Adam Deadmarsh eller någon skulle säga att... För de som har uttalat sig nu, alla har ju slutat mer eller mindre. Ja, det är ju så faktiskt. Och du kan ju jämföra dem till med eh, i fotbanden efter eh, att eh, med att det finns... Eh, att det var väldigt många som efter sin karriär kommer ut som homosexuella till exempel för att de säger att det hade aldrig funkat mm. under karriären. Nu när jag har lagt av, det funkade det. Det är, Och jag tror att det är lite samma parameter här att om jag opponerar mig mot den här tränaren så kommer jag inte få spela med det NHL. Nej men alltså kan, någonstans som jag tänker till mig själv hade jag kunnat ha det på mitt samvete att man inte säger ifrån mot någon. Jag tror inte att jag hade vågat säga ifrån. Nej, men jag känner mig, Jag tror inte... Jag hade inte kunnat få en bra... Om vi spelar upp ett scenario att du är storstjärna i Vegas. Uh -huh. Jag vet inte ens vad Vegas-träneret. Men låt säga att vi spelar i Toronto istället. Ja, vi <gör> Och jag är någon så här... Marginalspelare. Uh -huh. Och du ser att Mike Bamcock är liksom... Vidare mot mig. Mm. Och du är storstjärna och spelar andra femman eller någonting. Gör 60 päsens Storstjärna och spelar andra femman. Jag vill säga, att du är Jan Tavares då. <laughs> tror du på att du hade kunnat våga gå in där och säga att hör du nu, nu har det gått för långt? Om på ett sätt. Och nu tror du ju, Det var ganska bra att du tog Jan Tavares på ett sätt då. För Jan Tavares, han är ändå kapten för Toronto. Ja. På något sätt så är det ju han som har förtroendet för hela truppen. Det är hans ansvar. Det är hans ansvar. Så har man kapten och ser det. Självklart så ska man våga gå in och ta den. Låt säga att det åsde med efterljus istället då? Ja, alltså igen det tycker jag att... Alltså, är man en stor stjärna i en klubb... Det är ändå... Jag förstår att man kanske inte vill kanske alltid gå in där. Men jag hade inte mått bra att inte göra det. För då tror jag att jag hade bestämt så dåligt för att jag hade ett dåligt samvete. För att jag har sett det där och inte gjort någonting men där, där är vi nog olika. Nu, där är vi olika. Jag bryr mig inte om man blir illa behandlad. Nej, men... Alltså, som jag känner mig... Man låter ju som den mest fega personen någonsin. Mm. Det gör mig att jag är konflikträdd. Men att... Jag hade nog i sådana fall sett... Gått fram till dig sen. Du, han... Mike, han, han är sådär. Han går på och skriker på de flesta. Men försök inte tänk på det. Det är ju på ett sätt... Då visar man ju att ja, jag har sett. Men mm. jag står på din sida. Men det kanske är som det kanske hade gett med. För Foppa hade ett sånt exempel. Han skulle vara med på Skavlan nu. När vi spelade in det här i det fredag. Mm. Då skulle han vara med på Skavlan. Skavlan, Skavlan vad ni vet. Och då nämner han någonting i Steam att Foppa ifrågasatte direkt i tränaren vilket man för antar då var Mark Crawford. Mm. Gick fram till de här marginalspelarna och sa att vi står på er sida och sådär. Det är det man tänker. Om Foppa hade opponerat sig mot Mark Rawford. Colorado har inte gjort sig av med Foppa. Det finns inte en chans. Nej, men det, och där det, kanske det. man en att mer och sådana här. Hade, hade Mike Bamkow gått och sagt till Kai Dubas, antingen är du med mig eller Årstermäftius. Mike <laughs> Duggan är där. Ja men det är det jag menar. För det, det finns ju vissa spelare som verkligen de är ju det laget som de uh, spelar i. Om du tar Oilers, det är McDavid's Men det är ingen och... som skulle införlåga eller Eller skulle... Dreisait eller vad ja, man men skulle McDavid gå och säga till ägargruppen i Edmonton att jag till inte tränaren. Tränaren ja. är borta på två till dagar. Ja, men det är inte så att de, att de trädar bort McDavid för det är ett sånt eko till hela hockeyvärlden. Ja. Och likadant om att de bara trädat bort eh, Tavares eller Matthews eller... Ja, men nej, men det... Det, det, det, det går ju liksom inte. Nej. Så egentligen vad, vad är det vi vill säga med den här diskussionen? Tystnare säger jag. Nej men i princip är det väl att att, att säga att det är ett problem. Mm. För nu har det kommit upp att det har inte kommit ut saker att John Tortorella har betett sig illa. Nej. Eller de alltså, Det bubblar lite där. Ja, men, och fördomarna där är jag inte förvånad ja, men, finns det några tränare nu som tror Tränare som ligger vaken om natten och tänker så Nej, ja, Tortorella äh, gör det nu, nu, Det här kommer snart komma till min organisation också Jag tror att John Tortorella inte är Han borde inte Det här är ju bara fördomar Det kan ju vara så att John Tortorella är världens bästa människa mm. Men baserat på hur man har sett hur han är som tränare och sådär, uh -huh. så tror jag inte att han sover jättegott just nu. Sen går det väl dåligt för Columbus också i och för sig. Ja, Gustav Nykrist gjorde det här trick jag tycker också. Du har det? ju Så klart det blir. det. är han ju från samma landskap också. <laughs> ja, precis. Bra dig. Men han är väl från Halmstad? Ja, tyvärr. Tyvärr? Ja, no, det är ju <laughs> fel stad i ja, landskapet. Hur långt är det mellan var och Halmstad? Men den där sju milen, det De är korta där. <laughs> Nej, men det vi vill säga är ju mer att... Vem, vem tror du vilken tränare kan ligga på till där i ditt för om, om du tänker fördomsmässigt bara. Fördomsmässigt, nu får jag ju tänka vilka... Men egentligen, de som har kommit fram har ju kommit fram. Sen är det ju Tortorella som sagt. Men alltså... Jag tänker så att nu, nu står det still. Nu vet jag ändå att Bruce burde och har någon klob, men... Ja, jag, jag är inte helt fan med honom mm -hmm. Men man tänker om vi, om vi tänker då vad är gemensamma nämnaren är då är det ju äldre sannare Hur ja. är det egentligen med Bertrots då? Eller? Han känns så snäll Ja, han känns alldeles för snäll för det här <laughs> han, Är han undantaget då? Ja, men Bertrots han ser ju så snäll ut Ja, och han ställer ju alltid upp ja, men och alltid... Tänkte, Om du möter John Tortorella i någon Kogidol. Det vågar man inte säga någonting för det. Red, om man vill hästa signatur eller någonting. Mm. Men det känns som dikväl som att man skulle kunna ha sagt hej till honom. Och man kan ha sagt hur fan är du? <laughs> en par det känns ju mer snäll bara. Ja. Tänk hur far han, fart, han fått bär eller så. Det är helt sjukt. Ja, jag fattar inte. Även med varandra och vi som. Ja, helt otroligt. Men... Jag tänker så, om man får ordning på av det var ju nästan Ett geni Ja Det är också kul med att det går så bra för Thomas Greis Ja men det är ju faktiskt kul Men du minns ju när han var i Brynäs Hur många år sedan det är det sju? Det var väl under lockouten va? Nej det var ju senare var det senare? Han var ju usel i Brynäs För jag kom ihåg en match där Brynäs föräldrarna mötte Så spelade honken i föräldrarna var... Jag har aldrig sett två så dåliga målvakter. Vänta nu, vilka år är det jag kommer, jag, vet, jag, jag, jag, jag, jag, jag kommer ihåg när han var där Och att han var ju inte så bra Och nu så Ja, nu har han ju Han kan ju höja Han kommer ju höja sitt kontrakt ganska rejält Ja, men de kommer ju Jag förstår inte hur de ska lösa målvaktssidan Ja, men Varlamo kommer inte att ha till snart Ja, men jag menar Varlamo, var han har fem Fem gånger fem han Ja, och jag menar, man vill inte ha en som till så Thomas Gerings kommer inte vara under Nej, jag menar, vill man ha två målvakter som ligger över fem då, alltså du spräcker ändå eh, om du tänker ja, lönetaket delar. med eh, över tio Det är en åttandel som har Och då har du ju några spelare till Fast annars om du vänder både i Montreal deras keep, Price, är nu ensam tio ja. Ja, och, och han är skadad hela tiden Men USA där den tidigare är såhär att man tror inte bort en stor stjärna. Nej. Aha. Det snackas ju lite lös löst att en blockbaster är på gång. Alltså, det... Berätta nu vad handlar det om För du, du, det känns ju som du tycker att det här är mer, lite mer jobbigt än vad jag tycker. Ja, spelande handlar om ju Taylor Hall, ja. som inte. Varför tycker du det är jobbigt? Ja men det är inte. Dum. Jag pratade ganska gott om det jag vill så här inledande av den här podden. Hur lång är Ja, men jag tror vänningen kommer här snart. Vad tänker du om Cora Snyder? <laughs> alltså det är så många konstiga beslut. Men... men han är ju börjat i Schweiz när vi läste det. Ja. Nej, jag vet inte ens. Men hur funkar det, det? om Cora Snyder skriver på för det här laget i Schweiz? Jag kommer mm. inte ihåg vilket det var. BN ah. kan det ha varit. Men kontanter kan inte försvinna helt. Nej, för de köpte ju ut. De, de måste ju köpa ut han ju. Ja, just det. Så att han får ju pengar. <laughs> Men det är i alla fall Tilo Hall som jag sa Och det, det roligaste med Tilo Det var ju att han var ju Edmonton innan, innan ju ja. Och det blev ju jätteskrivet När han gick till Han blev tradert till Devils Mot Adam Larsson, och Adam Larsson Jag tycker det bytet ändå var bra Och när han kom till Devils Alltså han har ju varit den här givna stjärnan Han har ju blivit Mest värdefulla spelare dessutom Det var bara för några år sedan Ja men nu när det inte går så bra och det vill väl så ändå satsas ni för den här säsongen, du får med då får man ändå... pk Korto in. Jaha. Jack Hughes. Ja, från draften. Som inte har varit bra. Wayne Simmons, som vi kallar Wayne Train, kom in. Det är din favorit. Ja, nej. Jag gillade den här sedan spelar Kings. Vet Vad sa du? Han, han har spelat Kings också. Nej, helt av bort. Va? Han var ju Kings innan Philly. Shit. det är helt ovetande Ja, Fin Men hur stor anledningen att du följer Davis är för Wayne Train? Ja, nu är det ju 80%. procent. Men låt säga då att... Det följer inte finna lika hårt. Nu. Jag <laughs> Men låt säga att, att TeleHall försvinner. Ja. Jag, alltså, egentligen om inte... Jag tänker så här. Om inte de i New Jersey och, och TeleHall kommer överens ganska snart så borde de försöka med trade ju. Ja och jag menar de kan ju få väldigt mycket. För dels har TDH ett kontrakt som är. Det går ju ut efter den här säsongen. Mm. Jag tror han ligger på 6 nu. Mm. Och han jag... kommer ju vilja höja sig. Ja, men han går ju inte. Jag tror han landar 8,5 eller någonting mm. sånt. Dels är det så att Vi kan ju inte lönetaken i huvudet. Men det finns ju ändå. I princip alla dagar vill jag ha in TDH. Mm. Men de kan ju få väldigt bra. Men om du bara får drömma här. Vi är bara jag, på att drömma Om jag får drömma. Jag ja, vet, det, exakt, jag ja, jag vet exakt vilket lag jag ska sätta mig. Ja, Vegas, naturligtvis. Ja, Men om jag inte får ta Vegas då. Ja. Om jag får bra. tänka på något helt ja, annat du, sätt. Jag supportar inget lag ännu. Du får inte. Det. Det. Nej, det gör jag inte. Okej, okay, är du säker? halt Vad vågar du säga det här? <laughs> Nej, men halvt. Okej. Okay. Kanske vi tar ett hot Ja, men du, ja, du får inte sätta honom i Vegas. Nej. Var hamnar han då? Åh, oh, jag vet ju vilka lagar jag inte har sett den i. Vilka vill du inte sätta honom i? Boston. Varför inte? <laughs> Nej, det är ju ja, För du gynnar ju heller honom. annars. Ja. Varför gillar honom så mycket? Men jag tycker han är... Men om du utvecklar inte varför varför är han så bra? Ja, men det är väl en intelligent spelare som kan... Alltså han kan ändå, ändå ändra en matchbild själv eller... Kanske inte den här säsongen. Men eh, han är spelskicklig, snabb. Jo, men alltså det är en jättebra spelare. Men det är så kul att du... Det är med att du tycker det är mer jobbigt. Jag tycker det är lite kul att det kan bli en riktig blockbuster. Ja, men vad är det för roligt? Nej, men det kan röra om vid grytan. Ja, och jag skulle komma... Nej, men jag hade kunnat se han i eh, Arizona. Rangers, tid? där hade det sett ut. Nej, De men, är inte Men Arizona var kul Så med just dit sen som vi all... just det. Det, det är alltid något Det är, alltid just det, alltså, det är Arizona, din önskan den den. där ja. Och då ska jag dö det vanliga skämt Om vad tycker polismöjligheten om det <laughs> Det är väl kul ja, Vi måste ju ändå ha vissa segment Som alltid återkommer ja, det, Nej men det med Taylor Hård Som sagt om man bara får drömma Jag kan, kan ju tänka mig att se honom I ett lag som verkligen behöver En Som behöver en skjuts Alltså, Arizona, de är ju bra nu i och för sig. Ja. Men att de... Om de får en så uttalad storstjärna som Taylor Håhl, hade det blivit bra för laget? Nej, men... Carolina till exempel har det ju varit... Han kan ju se en Vancouver också. Det är klart, tycker jag. Ska den spela med Lias då är den? <laughs> kan han inte stanna kvar? Kan han inte gå till AL och spela med Elias? Ja... Ännu så skriver man på ett år till och så får Seyter plocka upp honom. Ja, tänk om man skriver på ett år till och sen så vill han inte att det vilsvete det binder upp honom. så, att han måste, så att, Är det är det som är hans plan? Så att Seyter väl, kan välja Tyler hål till den här storsjärnan i Seyter. Man vi tänker så här då. Till håll, du får bara byta honom mot en spelare som som, be ja, som behöver en ny tändning. Likt Jemsn nee, i mina Lockheed-trailer. <laughs> det är ju inte lika. Nej, men nej. Du förstår ju vad jag menar i fall. Bara ett rakt byte så. Ett rakt byte. Nu sätter du mig lite här för vem jag tycker... Alltså, vem det var jag det som var jämställer. Meningen. Men du får ju också tänka nej, Jag här. vet här. Ja, jag vet Har du vet. det tänkt ut? ja. Jag skulle vilja säga ett bitet, Heather Håll mot Ryan Nugent Hopkins. Så kommer man tillbaka, tillbaka till Boyle's. Det är varit något. Ja, Nogent Hopkins behöver verkligen en ny start. Varför inte? Vad sätter du de två? Det är en draft van och sånt också. <laughs> sitter jag och tänker på att spela det här. Med Heather Hålls, det här är lite jobbigt som behöver en ny tänning. är så kul när man äntligen får tyst på dig. <laughs> Nej, men på ett sätt så hade det faktiskt varit ganska kul att byta till ihåg mot Patrick Det Där säger du någonting. Det har varit ganska häftigt. Jag tror inte att den är helt omöjlig. Viks den är du, de två? <laughs> Nej, men yes, de har ju olika kvaliteter. Alltså, Linen är ju egentligen mer målskytt, ja. sniper. Alltså du kan... I ett powerplay då använder du ju Liner som skytt Medans du kanske använder mer Taylor hål Som spelfördelare Ja. Alltså det är olika spelartyper Men man får ut, kan få ut Mycket av dem på olika sätt Jag hoppas ju alltså, jag, Det hade varit så mysigt om vi till nästa Avsnitt, avsnitt 7 Sitter och bara oh, Det har hänt en blockbuster -try". Det var så skönt att bara vakna upp Och sen Stort trade i NHL Ja, jag hade inte varit helt tidlig på hållit på Winnipeg bara. Varför inte? Nej, det känns fel. Ja, jo, men... Jag måste ta upp en annan ju, om trader rösten. Jo, men det, det hade ju känts fel. Det känns ju fel att se... Det kändes ju fel att se, se Ray Bork i Colorado också de sista åren. Ja, på ett sätt. Eller Rob Blake i... i uh... ja, det kändes ju fel. Kolla vad det är, han var väl i Dallas ja, också? Ja, han var Dallas också. Och han har ju köpt ut kovart sjuk, nu när vi snackar om det. Jaha. Vilken bra ja. det var. Superbra bra. Men på tal om äh, värvningen den här. Hade du Kovart-sjuk-signen högre eller lägre än vad alltså, det där han Men tack på att man värva typ en 37-åring så får man ju... Så man ju lite... För 6 miljoner dollar. Ja, precis. Så att den är ju, det är ju en trade från början. Eller, det är inte ens en trade. Man, fick liksom ingen, man gav inte bort någonting, utan man tog bara emot någonting. Nu var det en att upprörd. Ja. Men jag vill tala om en annan sak som jag kom på nu. Ja. Med tanke på trader hur det ser ut i USA. Ja. Läste du... Patrik Berglund du var ute i någon intervju här i tidningen för... Någon veckor sedan. Ja, där? Han, han, han sa väl att hans agent tvingade honom. Ja men det var ju så här att... Det är svårt alla, för honom nu när han spelar i Ja men alla blir chockade. Eller jag. Alla blir chockade. Jag blev chockad på att säga ja. här, När han blev tradert till Buffalo. Men tänk på han har varit i St. Louis i så många år. Ja. Och sen blir han till Buffalo. Alltså Buffalo känns ju inte som ett lag som... Då. då. Nu kändes på mer på frammanschen än vad han gjorde då. Men då var det ju så här att han, enligt Berglund, så hade han ju lämnat in till sin agent och sagt att de här klubbarna vill jag inte bli traded till. Nej. Och agenten, enligt Berglund, hade inte lämnat det till klubben. Ja. Och då var Buffalo en av de klubbarna som han inte vill bli traded till. Ja, jag, jag har inte läst hela det... Så jag kan inte mig. Nej, Medan agenten säger att han inte har fått den här listan av på Ja, Det är så som att är upp, är är som du... är för har lagt ja, Så det, det vet vi inte. Det, men det, det är för det jag på. Att, för det det som gjorde att han mådde så dåligt att han inte orkade spela hockey. Eller kanske det var att han ville till Sverige och kunna köpa snus var som helst. Ja, han snusade det är det. rätt på det. Men det ser man ändå att. Man ser som en vara i USA, det är det man vill komma till. Det tyckte jag var starkt att, att, att mm. säger för men som sagt, nu spelar han i Djurgården sent så... Nej, det var bara en sån liten tack jag fick där. Ja. För nu, och talar om agenter, har ingen agent längre. Nej, han förhandlar ju lite. Är det som agent. Jag har inget nytt kontrakt sen så bra. <laughs> Nej, och så, han skämtade ju också. Eller Ovechkin hade väl skämtat och sagt att han kunde vara Bäckströms agent? Ja, inte... för... Ovechkin har ju inte heller någon agent, ju. Därför ja, att man hans mamma var jobb. Första kontraktet var för att hans mamma i honom Ja, men han gjorde det här senaste kontraktet. Ja. Då hade han ju ingen agent. Nej. Men jag tänkte så, egentligen, varför... varför ska man ha? För om du är som Bäckström... Ja. Du tillhör ju ändå toppskiktet är central. Ja. Du har inte jättemånga år på det blir ju, vad kan Bäcksen vara? 33, 34? Han är för 87. Han bara 32. Jaha. Okej. Jag kan tänka mig att han skriver på ett... Treårskontrakt nu? Högst, högst fem. Ja. Avrundar åtta år i biff. Det mm. kanske börja in och blir beratiskt ens. Alltså. <laughs> Men att jag tror att Bäckström är så pass smart att han fattar ju var han kan ligga någonstans. Ja. Sen tror inte jag heller det så... Bäckström känns inte heller som är så där att Om han skulle märka att vi ligger lite... Om jag skriver på ett kontrakt så kommer vi ligga lite nära Capit. Han känns som att han skulle kunna ta en lägre därför det. Nathan McKinnon gick ut och sa att han kommer skriva ett lägre kontrakt nästa gång för, Så att Colorado ska kunna ta in fler spelare Men det är väl också det som visar ändå Storheten i vissa spel Bäckström där vi... kommer inte, sp inte Spränga banken Nej, Men det är väl där som jag tänker Där är det viktigare för spelen Att vara kvar i den klubben som man trivs i Och som man känner att, Jag menar Bäckström har bara varit i Capitals Under hela sin NHL-karriär Ja, han har ju typ bara spelat För två lag hela sitt liv Ja, <laughs> det är du så, kan jag, så han knappt vunnit någonting. Men, han har han vunnit här, Ställkapp? Ja, det har... Fröldernas spelare också gjort. <här> <här> <här> <här> <här> Nej, men bäck är så fin. Äh, även när han dopar sig. Nej, <här> <här> Måste hugga lite ju. Bara lite grann? Nej, men Beckström, som sagt, han kommer inte springa banken. Det blir, Jag tror att han kommer skriva... Du och jag ska tippa det att han skriver ett fyra års kontrakt. Fyra gånger sju skriver han. Jag vet inte ens vad han har idag. Inte heller, det är bara den för Jag vet inte han lägger sig på. Att han skriver ett treårs kontrakt på. Det här är jättesvårt. Ja, det det du som... satte sju, säga safe-läget. 8,5 då. Men det är ju jättehögt. Nej, men han är, du säger att han är en av Sveriges bästa spelare just nu. Ja, men vilket han inte är för mig en värd 4,5. 4,5. Nej, men 7,6. Sjungkviste är ju den här värmen. 7,6. Och du tyckte att det var mer kontroversiellt än bara 7,0. Nu säger jag 7,5 då. <laughs> men, du har ju fått i uppdrag för tre veckor sedan, det var det nu var. Om du bara ska introducera den här sista delen. Vi har två saker kvar. Jag vill bara säga. Det. Ja, just det. Det är det sjätte avsnittet, ju. Mm -hmm. Vad tänker du på med eh, nummer sex? Nummer sex! Ja. Um, jag har tagit den här på Det Dietrich Ja. för spelar i fråga. Ja. Uh, och spännande blir det den här säsongen faktiskt. Det har någonting med, med siffran 6 att göra. Det har någonting med siffran 6 att göra? Ja. Uh. Uh, och det händer nu den här säsongen. Ja, uh, poäng är det ju då. Antingen poäng eller poäng i sex raka matchen. Mm, på något sätt är det ju det. Uh. Uh, det är en bärande spelare för sitt lag. Ja, uh, Vilka för på produkter kan det vara då? nej. <laughs> <Okay. laughs> Jag tror, att du, jag tror att du tror att jag skulle ta den här spelen mycket längre fram. För det är en som man måste lyfta. Nej, jag vet inte. Färgen orange är ganska fin. Ja, du är någonting med Anaheim då, ja. <laughs> är det Anaheim du tänker på när säger orange? nu har jag äh, alternativ som är orange. Ja, det tänkte jag kanske inte på alternativ. Okej, orange och blått då. Nej, men det har Edmonton då. Ja. ja. Kan du ha gjort 6 poäng? Mm, nej, han gjorde fem poäng i den matchen. Eller ja, har vi McDavid Det är, är McDavid som gjorde 6 poäng. Jag vill ändå lyfta det att han gjorde 6 poäng i en match mot... Jag tror jag var Buffalo. Och Dreisaiten gjorde fem poäng i den matchen. Ja. Alltså, man jag måste ändå... har haft dem båda i mitt fantasy. Ja, man måste ändå lyfta det att... Skulle man kunde tattan honom på nummer 97? Ja, det, det kanske man gör ändå. Det kanske man gör ändå. Men det är ju en spelare som. Alltså, tyckte man Crosby var bra så har ja, man. Vad hittat... tycker om Crosby? Nej, det är inte riktigt <laughs> min kille. <laughs> Och tycker man Crosby var bra, då tycker jag ingenting mot eh, vad McDavid är med tanke på vilket lag han spelar. Jag gillar inte att spela sig mer än McDavid men den att jag med i min typ av spelare. Mm, McDavid är ju liksom... Han har ju så mycket... han sant. har, ju, alltså han, har ju, allt, han kan ju egentligen... Ändra matchbild helt själv. Vinna matchen helt själv. Avgör, avgör matchen helt själv. Sant. Det var bra. Minna lite mer så här... Du kommer aldrig <laughs> det nummer Nej, eller? Det har ju med siffran sex 6 att göra. Mm. Men det är något jag tänkt på att man tar ut målvakten för sent och spelar med sex utospelare. Aha. Tycker man gör det lite sent. Mm -hmm. Men det sker ju ofta. När jag är uppväxt med det här så skedde det runt en och en halv minut. Man plockar kripen. Så tidigt gör man inte det längre. Jag gillar ju om man skulle plocka men när det var när det är två och en halv minut kvar. Man måste våga för att vinna. <laughs> Uh -huh. Sen när jag spelar NHL själv på TV så plockar jag aldrig keepern. <går> inte heller, för, att det är för jag är dålig. teckningen. <går> <går> Nej, det inte. jag. Jag bara vill inte förlora pucken på <går> få en baklänges onödigt. Nej, men det tycker jag att man plockar keepern alldeles för, för, för, för sent. Sen vi, för först tänkte jag också, för jag vet att Forsberg har gjort sex poäng i en match. Men jag kan lova dig, på nummer 21 kommer jag välja Peter Forsberg. Jag har liksom inget van. <går> Det kom inte. Som 15 avsnitt får ni, får ni höra, mig jag om Peter Forsberg. Håll ut. <laughs> ja, men vem är det för nu då? Ja, jag det är jättelojt. Eller är det just jag, jag det? valde just att man siffran 6 har spelar med 6 ute spelar. Jag sätter väl inte på en spelare som <laughs> Nej nej. Det var någon, jag tänkte, ja då kanske till målvakten i skott när det var 6 minuter nej. kvar än. Nej nej. Så att jag på alltså. Min siffra att min, min koppling till siffran 6 att man spelar med sex Ute spelar som spelarandet för sällan Jaha. Förstår du nu? Nu för Vi fattar. Jag, jag vet inte om lyssnarna och fatta heller. Jag, jo, men alltså, grejen var så att jag satt och tänkte. Först tänkte jag ta förhoppat tänkte bara, jag kommer inte ta någon som har haft sex på en så gör du det? Så får jag komma på någonting fort bara. Men varför kunde du inte ta samma sak? För Nej, är fel, är det blir fel. Då uppfattes jag inte som kreativ. Jag är inte riktigt tänker jag på. <laughs> det är ganska kul faktiskt. Att du ändå tänkte liknande. Men vad heter det? Vi har ju ett segment kvar. Ja. Vad gick det här segmentet ut nu som vi ska... Ja, det är ju så att vi har ju... Vi drar ju spelare. Och så ska vi säga någonting som... Vi ska hylla dem på något sätt. Eller säga något roligt faktor om de här spelarna. Ja. Och det var olika spelare. Och, vi, <laughs> och du skrattar för det. Vi ska ju dock avslöja att... Från början skrev vi ner en massa namn. Så var det någon gång vi, vi, vi hade ett videosamtal. Vi kunde inte hejda oss. Så vi, vi drog alla lappar då. Och skrev upp ett dokument. vi skulle få. Ja. Och du var mest kritisk mot detta. För du anklagade mig för fusk. Ja. För att jag satt någon helt annanstans. Idag sitter vi ändå i samma rum. Nej, och det, det gjorde vi inte då. Nej, men det här är inte sant. Men du tror att en namn förra veckan. Mm. Och det var? Adam Foot var det. Vad har du att säga? Alltså, först vill man säga. Det man egentligen... Adam Foot det var ju en oerhört bra defensivback. Ja. Han var ju inte känd för att göra så många poäng. Nej. Utan han var ju den här som var defensiv. Och, och täckte mycket skott. Jag vet att jag har sett när matchen täcker skott så tänden åker ut. Det är väl det man också ser, men ni ser det här flinet han har så det är inte så många tänder. <laughs> men det jag vill lyfta det är ju att han är ändå fortsatt med hockeyn efter andra tag. Yes. Ja. Så han är ju head coach. För? För, jag måste ta fram det här, Kel Kelona Rockets, ursäkta mitt uttal. Är det AHL eller den? Nej, detta är VHL. Det är ju i, i, och COL. Så Western Hockey League, Canadian Hockey League. Okej. Okay. Så han är ändå, det vill jag lyfta ändå att han är headcoach. Han kom dit 2018. Intressant. Så det är ändå kul. Så han kan... son spelade i NHL också. Ja, så kan då Allen fot vara en framtida headcoach i NHL? Jussäkerhets kanske ingen. Ja. Jag ska bara säga det. Jag såg en bild på Jussäkerhets idag. Alltså, han ser exakt liken han ut som när han spelar Alltså jag, jag, säkert, jag tror han är född 67 För jag för han Någonstans äh, Runt Mellan 66 och 69 jag tror jag att han är född där Någonstans Han ser så ung ut Och det stör mig lite När jag själv börjar bli i snart för du tycker inte du tycker att du är så gammal. Jag ser det ut utom vad ju säkert Jag får på äran Som var en Colorado-referens då. En ja, det var det. Tänk att du var lite för tydlig, det var. Exakt. Den spelaren jag drog var Glenn Weasley. <laughs> ja, kul <laughs> <laughs> alltså, om jag vara heter Det enda jag har hittat med honom är att för tio år sedan i år fick jag inte röra hissa nummer två mm -hmm. i Carolina. Han spelade i Carolina nästan i 15 säsongen. Han förstörde med en sju matcher eh, session i Toronto vilket stöd men något oerhört. Men Hans son matcher. är också draftad av Carolina. Josh Weasley. Mm -hmm. Det tyckte jag Just var Det, uh -huh. det är ju intressant faktiskt. Tack. Uh -huh. Bra skop. Uh, tack. Jag gillar den med sju matchen i Toronto. Nej det stör jag mig gott. Men varför blev det bara sju matcher till dem? Jag blev ju jättenyfiken. Ja, men jag antar att det var en sån där, där Att han trodde att de skulle vinna Stanley Cup. Men det gör de ju. Men var det mitt i säsongen då? Eller? Nej men han, ja. Aha okej. Okay. Han drog ju den samma säsong och Sen var ju tillbaka till Carolina nästa kommande säsong. Nej, det stör mig på. Nej, jag stör mig på det. Det är inte okej. Okay. Han hade ju vunnit Stanley Cup. Men, nu ska jag ju avslöja För nu har ju vi en pott spelare. Den här listan kommer vi fylla på hela tiden Så att Om du inte sköter dig Marcus Kommer jag ju skriva in några riktigt luriga namn För din del Ja, luriga Av dem som står på min lista Vilken spelare ska jag prata om nästa vecka Du ska ju prata om den här Fantastiska, spektakulära Olof Kölzig. Jag vet bara att han är född i Sydafrika och spelare för tyskan? Ja. Jag tänkte vara snäll mot dig. Om jag har att du ska prata om, om Larrys pojk. Vem ska du prata om då? <laughs> Lawrence Pilot. Och det där stör jag mig för att jag har ju under det senaste året blivit en tingsrydd Ja men Lawrence Pilot spelar ju knappt NHL. Nej men det är Larrys pojk. Ja. Så, så då ska jag hitta några rolig fakta man. Ja, jag har hittat att han just försöker lägenhet i Jönköping. <laughs> och okay. okay. ja, jag hittar så saker. Kan jag ringa till och fråga? Hallå, Lawrence! Alltså, hade du kommit in här till mig nästa vecka så kollar jag ett nummer med Lawrence Pilot och har jag sagt, bra. fix hans pappas nummer också. Jag måste bli... Där, jag är ju jag är plastsupporter för Tingseryd. Men mm. det är mitt lag i hockey i svenskan. Ja, jag tror det var Aiko. Men då... Jag ska alltså prata om... Vad är din första tanke om Olof Kölzig förresten? Den vita masken. Ja, är så tråkig. Ja. Och din första tanke om då... <laughs> Lawrence, inte Larrys pojk? <laughs> Nej, inte Larrys det är ju... hej, svensk. Ja. Det enda jag tänker på att... Eh, när han spelade i HV... Han var, han var som... Det gjorde ont att han spelade. Att jag tyckte att han var så bra. Spelar han tillsammans med um, Elias? Eller? Det måste han väl ha gjort. Mm. Men, äh, ja, men jag tänker ändå det, att när Lawrence Pidats du vet, jag var ha in honom på en av en. Han vill aldrig förlänga kontrakt. <laughs> jag vill skriva ett åttaårs. Han, men det, han går inte med på det. Jag kanske vet att du är en plastsupporter av tingspil. Ja, Lawrence det, jag gillar honom och sånting så vill du supporten. Så, så är han är min gubbe helt enkelt. Mm. Det är min gubbe. Men, ska vi knyta ihop säcken? Ja, det är väl dags så. Det ska vi göra. Men, vad tyckte du om att vara tillbaka igen? Ja, men det var kul. Kul. Kul. Men, inte en skämt. Det var kul. Det var en, en kurs för vi studerade ihop ju. men jag <laughs> vi inte visste det. Så var det en kursredovisning eh, någon gång. Jag vet inte om, om vi var i samma grupp då. Men det var kom vi inte. Till, nej, det var inte. Så skulle vi svara på vad den här kursen. Vad vi tyckte om kursen. Och, och så här, så är jag kritiska till den Jag ville ändå vara positiv så jag fick gå därifrån. Och så sa jag tyst för mig själv, tänkte jag. Alla andra... Ingen annan sa ju någonting. Var på jag bara svaren. Det var kul. Så var det bara det som hördes. Det var så duktigt. Alltså. Jag tar tillbaka vad jag sa om, om den kursen. För det var inte kul. Men det här var kul i alla fall. Ja, men det var det, Nästa gång är det nummer sju. Mm -hmm. kommer bli din sju. Ja, det är, nu har jag ju nu har jag spelat ut Sex man på isen i alla fall. Ja, det är lite svårt att ta sju på isen. Om ja, det är en utvisning. Ja, det kan skinna. Uh -huh. Men tack Markus. Tack själv då. Och tack ni som lyssnade, det är de som ska ha mest tack. Ja, faktiskt att de har fått lyssna. Om de gör det. Precis. Puss och kram alla, ha det gott. Hej.